Мері так і підскочила, кинулися до дзеркала, почали щепати себе за щоки, щоб додати їм рум'янцю. А його квапливі кроки вже чулися в коридорі, потім двері відчинилися. Генріх стояв на порозі і усміхався. Якийсь час Мері тільки дивилася на нього. Вона бачила його посмішку. Руде, красиво закручене донизу волосся, яскравий блиск ладних блакитних очей, мерехтіння діамантів на золотому ланцюзі, пишні на сунутому на потилицю Береті, його царственний вигляд, велич і просто таки вражаюча чарівність заворожила її. Так, це був король. Вона подумала саме про це, перш ніж згадала, що це її рідний брат – Тюдор, одна з нею плоть і кров. «Ваша величність!» – підхопивши спідниці, Мері присіла в глибокому реверансі, витончено і граційно, як і личило пані високого походження. Генріх різко відкинув полу розшитого дорогоцінним камінням блаща і, упевнено підійшовши до неї, підняв її голову за підборітті і уважно подивився в обличчя. Кров Христова, Мері, радість моя, ти стала справжньою красунею! У нього була найлагідніша, найніжніша посмішка на світі!» І Мері забула усі свої образи, свій несподіваний страх перед ним. Даремно Брендон переживав, що Мері буде з ухвалою з королем. «Хел!» – радісно видихнула вона, буквально стрибаючи йому на шию. Її дами обмінялися посмішками і непомітно вийшли, причинивши за собою двері. Брат і сестра розмовляли, обнімалися, не могли надивитися один на одного. «Я радий, що ми знову разом», – говорив сестрі Генріх. «Бути королем – справа вельми самотня, і так приємно мати поруч когось, хто може говорити тобі «ти» і звертатися по імені». «Ваша величність такі скромні?» – сміялася Мері. «Звичайно, для мене ти завжди будеш моїм улюбленим братиком Хелом. Але Брендон розповідав, що ти запровадив численні вольності, що наближають до тебе людей. Зрештою, є наша славна Катерина, котра так кохає тебе». Генріх спохмурнів, проте одразу посміхнувся. «Так, її величність, вона теж чекає на тебе, Люба Мері. Отож, збирайся хоч чіше». А вона квапилася, немов боялася йому не догодити. Генріх чекав її на вулиці він був такий ошатний і чудовий, здавався вищим за всіх своїх супутників. Тільки Брендон був одного з ним зросту, але тримався ледь віддалік, і перша посмішка Мері була звернена саме до нього. А Генріх уже йшов їй назустріч. Моя сестра Мері Тюдор, принцеса англійська, і безперечно найвродливіша леді Англії. Двір вибухнув оплесками, вітальними вигуками, і Мері, хмиліючи від радості, подумала: "І як вона могла жити без усього цього?" Генріх посадив її в паланкін. Потім спритно скочив на коня, не ставлячи ногу в стремену. Цьому спритному трюку всі зааплодували, а він зняв берета і уклонився. Усю дорогу до королівської баржі, що очікувала їх біля берегів Темзи, вони здолали швидкою рисю. Генріх скакав поруч з паланкіном сестри, усміхався, засипав її компліментами. Він був щасливий і гордий, що має таку красуню сестру. Королівська баржа була застелена червоним сукном і прикрашена килимами. Генріх на руках заніс на неї сестру, посадив на шкуру білого ведмедя, якою вкрито було підвищення під багатим балдахіном, і звелів рушати». Уздовж бортів баржі горіли смолоскипи, курилися ароматні урни з пахощами. «Ах, Мері! – говорив Генріх, – я б звелів сурмити в сурми на твою честь і влаштувати грандіозний фейерверк, якби не правила дотримання посту. Але завтра, завтра ти побачиш, яким став мій двір». Мері уважно слухала та вже незабаром шукала поглядом Брендона. Підійдіть сюди, сер Чарльз. Генріх, чи повідомили вам, що я зобов'язана нашому милому Брендону життям? І наша зустріч відбулася тільки тому, що у вашої величності є такий вірний слова. Отак йому повідомили, і Генріх захоплений, хоча він і не чекав нічого іншого від свого друга Брендона. А чи відомо Мері про його подвиги під час кампанії? І король почав розповідати Мері, як Брендон повів війська на штурм міста Торне і взяв приступом в'їзну вежу і нижнє місто. У нього було занадто мало людей, щоб захопити основну цитадель, але він переконав жителів міста здатися і навіть запобіг розбою в місті, коли туди увійшли війська англійців. Мері слухала. Боячись пропустити хоч слово. Сер, таку відданість позабудь яким сумнівом, варто заохочувати. І як ви нагородили сера Чарльза? Генріх на мить розгубився, але швидко опанував себе. О, нагорода очікую Чарльза, я не забуду про нього. Мері ледь усміхнулася Брендону. Серце її затьохкало, коли він схилився до її руки а головне – подивився так вдячно. Вона тим часом намагалася опанувати хвилювання, майже не чуючи, що каже Генріх. Хоча Брендон і дав зрозуміти, що між ними можливі тільки дружні стосунки, вона нічого не могла вдіяти, не могла змусити себе не відчувати цієї абсурдної радості у його присутності. Поглянь, Мері, Гринвіч, вигукнув король. Біля палацу був широкий кам'яний причал з численними сходами, які спускаються до самісінької води. Зараз він був освітлений, мов удень, і заповнений натовпом людей, які вийшли зустрічати короля і його сестру. Коли Генріх, ведучи мері за кінчики пальців високо піднятої руки, зійшов на берег, усі вибухнули вигуками вітань. Першою її вітала королева. Мій безцінний скарб, сказала вона, не дозволяючи принцесі впуститися в реверанці і ніжно цілуючи в чоло. А Мері, першої хвилини й слова не могла вимовити, як змінилася Катерина. Тепер це була вже не та витончена тиха дівчина, її кумир. Це була солідна матрона, яка видавалася незграбною у своєму надмірно пишному темному вбранні.